Datang seorang yang hitam Dia peluk Nabi SAW Kenapa engkau peluk aku Kerana aku tidak yakin Bahawa aku akan masuk surga bersama engkau Engkau mulia, aku tak mulia Engkau Quraisy, aku tak Quraisy. Engkau keturunan Nabi Aku bukan siapa-siapa Tapi apa jawab Nabi Ahab. Engkau akan bersama Dengan siapa yang kau cintai Malam ini kita bersama Di masjid warisan Nabi di tempat melaksanakan sunnah nabi dan yang kita kaji pun hadis-hadis nabi walaupun kita tak dekat tak sesuku tak sebangsa dengan dia kita insyaallah bisa boleh bersama dengan dia amin ya rabbal alamin dengan apa almaru ahab orang akan bersama dengan cintanya kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta boleh menyampaikan kita ke dalam surga allah orang kalau sudah berkata tentang cinta Maka cinta adalah rasa dan rasa tak boleh diwakili oleh kata. Setiap kata bercerita tentang rasa dia pasti berdusta. Ada seorang lelaki sudah jatuh cinta kepada seorang perempuan sakingkan dia cinta sampai dia gila maka dia disebut sebagai Laila Majnun. Laila tak gila. Majnun Gila Laila dia tergila-gila kepada Laila sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia termasuk orang yang sembuh dari gilanya kerana berdoa di pintu dinding Ka'bah dibawa oleh ayahnya dia selalu diceritakan dalam syair syair Suatu kali datang seorang bertanya kepada Qais nama dia Qais tapi kerana dia gila kerana cinta Laila maka dia disebut Laila Majnun dia gilakan Laila Hai Qais ya Am ad-dunya am Layla wa ma fi tayaha Am Layla turidu am ad wa ma fi tayaha Al Layla turidu am wa ma fi tayaha Mana yang kau pilih Layla atau dunia beserta isinya Hai Qais ya mana yang kau pilih Layla atau dunia beserta isinya Apa jawab Qais La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha Debu yang menempel di selipa Laila lebih aku cinta daripada dunia beserta isinya debu menempel di selipa lebih aku cinta lalu ulama mengambil syair ini bila cinta kepada wanita boleh membuat orang buta sampai tak boleh membezakan mana selipa mana muka bagaimana dengan cinta kepada sayyidul habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi orang yang belum sampai kepada tingkat cinta itu Dia hairan Mengapa anak-anak muda ni pergi ke masjid lima kali sehari Tak bolehkah sembahyang di rumah Engkau belum sampai pada cinta Laila, Apalagi kepada cinta Al-Habibul Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam